En la Asamblea de Sant Andreu eh, decidimos organizar este debate porque entendemos que los indignados no podemos pasar de, del tema que se nos presenta, de las elecciones del 25 de noviembre. Y decidimos organizarlo porque este debate eh, entendemos que, que son muchas las preguntas no, y no tantas las respuestas, por nuestra parte por lo menos... Y que a lo mejor es muy interesante compartir, no hay respuestas que cada cual tendrá la suya, pero sí preguntas y reflexiones sobre el 25 de noviembre y todas las expectativas que ha generado tanto desde el ámbito social como desde el ámbito de la posible marco del Estado. Eh, invitamos a dos viejos amigos, digamos, Raimundo Viejo, o sea en este caso Reviejo, <laughs> y Santiago López Petit, que son los que eh, de alguna forma intentarán introducir sus reflexiones sobre el tema y a partir de aquí de lo que se trata es de que hablemos, si no todos, por lo menos todo aquel que quiera hablar. Os dejo con ellos. Primer, gràcies per convidar-me perquè m'ha possibilitat veure molts amics dels que vam estar a l'oficina, dinero gratis, etc i mil coses, i que van estar ocupant aquí una casa que es deia El Palomar fa molts anys i que va ser un laboratori polític. Si us sembla, abans d'entrar de, en la qüestió electoral i aquest escenari que d'alguna manera ens ha descol·locat a bastanta gent, Uh, m'agradaria fer un petit, una petita introducció de com hem acabat desembocant en aquest escenari. I, i llavors introduiré algunes, alguns conceptes que alguns ja coneixeu i que altres no. Uh, el primer que caldria, que caldria dir és que estem davant d'un desbocament del capital, és a dir, el capital està desbocat, fora de tot límit, impulsant-se poder i capital més enllà de qualsevol frontera i límit. I això és el que eh, suposa un salt respecte al que era el, segre el segrest del cos a la fàbrica. Abans la, la fàbrica segrestava el cos durant vuit hores. Ara el segrest és tota la vida segrestada. Per què? Perquè tota la vida està contínuament mobilitzada. Avui viure vol dir està contínuament mobilitzat perquè si tu no estàs mobilitzat caus fora d'aquesta màquina que és la vida i que és pur capitalisme. La vida és pur capitalisme. No? Uh, aquesta mobilització que és, com us dic, el segrest de la vida però ja extesa tot fa que nosaltres, en certa manera, siguem productius en tots els àmbits de la vida. ja a dir, no solament quan treballem, sinó quan ens passegem pel passeig de gràcia i mirem els aparadors o quan ens busquem a nosaltres mateixos. Tot, tot forma part d'aquesta màquina de mobilització de la qual nosaltres som unes peces. Aquesta màquina de mobilització, curiosament, ens subjecta i alhora ens abandona el màxim. Mai havíem estat tan abandonats a nosaltres mateixos i alhora mai havíem estat tan subjectats. Que aquesta màquina com funciona? Doncs, clar, funciona perquè hi ha unes peces que la fan funcionar. Aquestes peces que la fan funcionar són el ciutadà. El ciutadà és la unitat de mobilització. Quan els polítics ens parlen sempre ens diuen ciutadans, Evidentment, ciutadà avui ja, és un, ja no és l'home lliure, ciutadà és la peça a qui es parla per legitimar les propostes polítiques cada quatre anys. Llavors, la, la, la màquina aquesta de mobilització que és la vida i què és el capitalisme que ja no té a fora per això és tan difícil respirar en aquest món, perquè ja no ha fora, només ja ha esquerdes per poder respirar. Què és el que la fa funcionar? Pues la fa funcionar aquesta peça que us deia i el que podríem anomenar lo democràtic. El democràtic és una espècie de pasta eh? on hi ha el sistema electoral cada quatre anys, però on hi ha les lleis d'estrangeria, on hi ha les normatives cíviques, on hi ha el nou Codi Penal que diu que tirar una pedra pot ser sis anys de presó. Tot això és lo democràtic, i el democràtic és el que fa el miracle de confondre pau i guerra, pluralisme i repressió, etc. No? És a dir, el democràtic és el que organitza, que fa que aquest desbocament del capital no salti tot en l'aire, sinó que adopti la forma de crisi no? de crisi. Perquè què és la crisi? La crisi, eh, el discurs de la crisi i la crisi és una situació desfavorable per a la majoria, políticament construïda. És a dir, la, la crisi es presenta com a naturalitzada, com un fet hem viscut per sobre les possibilitats, som, som els del sur que no treballem, etc etc. Però més enllà d'això, què és la crisi? Doncs és un moment més en aquest desbocament del capital. En aquest desbocament del capital, la crisi és un moment més, un moment que ens posa a la defensiva, que ens posa en una situació desfavorable i que permet, i això penso que és molt important, passar d'un contracte social antic a un de nou. I ho explico amb dues paraules i després entrarem directament amb en la qüestió. Quin és el, quin és el canvi? Doncs des, fins als anys 70, tots ho sabem, el contracte social que funcionava, contracte social gestionat pels sindicats, era molt fàcil. Era diners a canvi de pau social. Diners a canvi de pau social va ser el que va funcionar durant molts anys quan el capital guanya i destrossa, diguem el moviment obrer, a poc a poc, el fragment, etc, etc, avança cap a un nou contracte que és el que ara estem. Un nou contracte que ja està personalitzat. Està personalitzat i és el que et dona com a possibilitat entrar dins d'aquesta màquina de mobilització. És a dir, el nou contracte seria la vida tema la dono, te la concedeixo, a canvi de que acceptis l empleabilitat absoluta. És a dir, la vida s'acaba convertint en una cosa que tenim. Ja no, ja no viurem, tindrem una vida que gestionar. I cadascú sol a casa seva decidint què fa de la seva vida. Doncs bé, tot aquest procés de desbocament, la crisi com el moment que fa un salt cap a aquest contracte, en el qual som peces soles que decidim, com sempre dic, a casa mirant el mirall. per quan em venc, per quan em venc? Quin mínim de dignitat aguanto? Doncs aquest, aquesta situació desfavorable va ser trencada pel moviment del 15m, pel moviment dels indignats. El moviment dels indignats o del 15 m m'agrada més perquè l'dé indignats, sempre ho vaig trobar una mica periodística. El moviment del 15m. Què és el que va ser? Va ser prendre les places. Eh? Va ser el gest radical de prendre la plaça. És a dir, una forma d'il·legalitat. Comença així. Però prendre la plaça era prendre la paraula. Eh? És a dir, era no parlar. No era el diàleg bla bla bla bla democràtic. Era prendre la paraula. No? Prendre la paraula posant el cos, que és el que aquí en el Palomar i tants anys dèiem, no Prendre posant el cos. I llavors què es va demostrar? Doncs que la consigna capitalista per excel·lència que és esto es lo que hay podia ser perforada esto es lo que hay, quan ens uníem podia ser, si voleu desplaçat i llavors va aparèixer, eh? llavors va aparèixer una força de l'anonimat perquè quan anàvem a la plaça Catalunya i a les places no anàvem com a treballador no anàvem com a ciutadà no anàvem com jo que sindicalista anàvem com una persona que diu prou, prou, deixeu-me, vull viure, vull viure, prou, basta, eh? estic fart. Eh? I llavors aquesta força de l'anonimat, l'última manifestació gran, la pancarta era Nuestres vies o Sus Beneficios. És a dir, que el més interessant del, del 15M és que va captar molt bé que ja no hi havia fronts de lluita ja no hi havia el front de les escoles, els barris, l'universitat. No, havia un sol front de lluita, la vida, perquè és que és la vida la que era explotada. No? I llavors, diguem, el 15 mai va obrir un espai d'experimentació. Bé, la pregunta que ens fèiem molts en aquell moment era com està l'altura d'aquest espai que s'ha obert, com està l'altura d'això que ha obert, d'això que ens ha passat. Jo, per exemple, a la plaça Catalunya vaig estar-hi moltes nits Mai em vaig atrevir a parlar en públic i sempre parlo, digueu mai, perquè estava com commocionat per una cosa que no entenia. Mm, però aquest moviment, en certa manera, tots en som conscients, va decaure. Què vol dir de caure? Quins criteris s'han de fer servir per una força col·lectiva per dir que decau? En tot cas, jo diria, com, també per anar acabant, jo diria que ens vam enamorar massa de la idea de consens. Eh? Eh, és tot una generació que tenia por al conflicte, al conflicte dintre, dins. En, sintèticament, diria, ens va mancar ràbia i estratègia. Ens va mancar ràbia i estratègia. La política va quedar en mans d'experts. De sobte van florir tota una colla d'economistes. I el que era... El, el, el, el pensament més crític, el, el per què estàvem allà, quedava desplaçat. Es va fer una bombolla, ens hi trobàvem bé la bombolla. De fet, no ens volíem embrutar amb la política. De fet, ja ens anava bé que alguns la fessin, diguem-ne, però molts, jo, primer, no ens volíem embrutar massa amb la política. No? I, bueno, i, llavors, I aquí seria el punt central per a mi. El prendre les places... Vem obrir un buit. Un buit que vam intentar evitar, que vam organitzar, però ens feia massa por a l'organització i la política. I llavors el que va passar és el que sempre passa i que la naturalesa també passa. A la naturalesa té un nodador, un espant grandiós, una por grandiosa al buit. Sempre s'omple el buit a la naturalesa. En la política passa igual. Vem obrir un buit pujant els cossos, desocupant les identitats. Som nosaltres els que cridem, prou, canviem la vida. Però aquest buet que vam obrir no vam saber-lo portar cap al davant, no vam saber-lo aguantar, no vam saber medir-nos en el no saber. I llavors el vam omplir els vells discursos. Els vells discursos que estaven fora, que estaven com amagats, amb silenci, perquè no tenien res a dir, i jo ho havia vist a la plaça, van tornar. Va tornar, quin? Primer que tot, el discurs dels sindicats. Els sindicats, que ja ningú se'ls creia, que no havien fet res, anys, que tenien un paper intern on deien que hem de destruir el 15M, els sindicats van tornar i van començar a convocar vagues, etc. I els altres que van tornar va ser el discurs nacionalista. El discurs nacionalista, sota la forma de populisme més fastigós, va tornar, va tornar i va cobrir, si voleu d'alguna manera, eh, aquesta identitat que havia esclatat érem tots, sota un horitzó que permetia un, que permetria avançar. Al buidar nosaltres no novamm construir un horitzó. Dèiem que anem lluny, per aixòò anem a poc a poc. Però això no suporta molt temps i van venir i ens van oferir una idea abstracta, la independència. Uh, acabo. En aquest punt jo voldria ser clar. Uh, crec que no hem de mirar amb nostàlgia el que ha passat. és a dir crec que la relació entre el 15m i a l'onze de setembre, la manifestació és una, artic... és una relació complexa, que evident, han tornat les banderes que havien fet fora de la plaça de Catalunya. A la plaça Catalunya no hi havia banderes, han tornat les banderes. Però el malestar social s'extén i s'intensifica i agafa les formes que pot en cada moment. De fet, insistiria, no, no hem d'oposar l'11 de setembre i al 15M com una cosa més bona i una cosa més dolenta. És molt més complexa la relació i per això estem una mica aquí, per veure quina lesió per sota hi ha. No? En tot cas, eh, ja anant una mica més endavant, el, el desbocament del capital que us deia i la situació que s'ha obert ens ha donat una coyuntura, és a dir que és una cosa que fa molts anys que no existia, fa, fa molt de temps que només teníem la realitat i havíem de foradar la realitat. Ara hi ha una coyuntura és a dir, hi ha una countura, és a dir, la possibilitat de fer política dins d'un espai temps. Aquesta coyuntura no és la que ens hagués agradat a molts. Però la pregunta és tota, per què no ens plantejem estar a l'altura d'una coyuntura que no hem decidit, però és la que tenim. I llavors potser, jo avançaria. Quin és el nom d'aquesta coyuntura? Doncs aquesta cojununtura és, potser encetar una segona transició sociopolítica, històrica i territorial. És a dir, admetre això, que s'ha obert un espai-temps on, amb continuïtat, amb la força que havíem fet, que teníem, amb les places, cal discutir-ho tot. I que és possible, d'alguna manera, discutir des de la llei electoral a la monarquia. Des de la memòria històrica a les referèndums sobre la deuta, des del l'atur a l'encaix de Catalunya, Euskadi i Galícia. Des d'aquesta perspectiva, la situació ens regala una conjuntura eh, que obre una segona transició. I en aquest sentit, les eleccions per mi no són determinants. És a dir, no hem de quedar presoners del sistema electoral, de les lluites identitàries. L'objectiu seria aprofundir aquesta transició, connectar amb la transició que es va tallar amb els pactes de la Moncloa quan la política es va, fer, es va treure de la fàbrica i es va portar al Parlament. Ara sembla que hi ha una altra possibilitat de continuar això. Llavors, dret a decidir, sí, però decidir tot el que té a veure amb la nostra vida. És a dir construir formes de contrapoder i formes pràctiques de vida, ser capaços de continuar la deslegitimació. I ara, si em permeteu, perquè això us podria allargar molt i ja m'acabo, eh, us vull ensenyar un cartell que hem fet eh, tots una sèrie de companys que crec que és el que sintetitzaria més... La, la proposta complexa perquè la situació és complexa dir, jo no, no, no he fet un discurs abstencionista ni, sinó una cosa més s'obre un espai-temps de conjuntura i potser aquesta permet agafar el fil que s'havia tallat brutalment i llavors és com us deia, decidir, dret a decidir, evidentment, per tot, començant per la monarquia, començant per... Llavors, una intervenció en aquest sentit, perquè veieu la concreció, i no són paraules solament, és el cartell que hem fet eh, d'Espai en Blanc, que és eh, aquest cartell. Està a internet, si voleu busqueu, pressentiment.net. Aquest està en català, castellà, anglès i euskera. No? És un cartell de l'any 36, i posa catalans un esforç més. I llavors diu, ja tenim una policia arrogant i despietada. Ja tenim uns mitjans de comunicació experts en l'art de la propaganda. Ja tenim un sistema de partits que garanteix que els corruptes es protegeixin entre si. Ja tenim en projecte més parcs temàtics que ningú. Ja tenim en marxa la privatització dels serveis públics i bancs rescatats amb els nostres estalvis. Ja tenim un líder i el seu espirit està entre nosaltres. Ja tenim il·lusió. Ara ja tenim tot el dret a un estat nació, a un estat propi. Ens mereixem entrar al Club dels Estats i participar de la seva heroica i sagnant història. I llavors, a sota, perquè veieu que la cosa és complexa, dir, a sota diu quan dormo, que és quan hi veig clar, M'adono que aquí i allà tots tenim por d'estar junts d'una altra manera. Un país sense fronteres. Avui els nostres somnis no estan a l'altura d'un món que ja és comú. Llavors, connectat amb això, la frase que a Madrid, mentre s'estaven a la plaça Catalunya, va sorgir, nosaltres, amb els meus fills, la meva companya, estaven en aquell moment a la porta del Sol, era la frase era, si, si, Barce, si Barcelona no tiene miedo, Madrid no te por. Aquest, aquest creument, si Barcelona no tiene miedo, Madrid no te por, aquest creument iniciava una altra manera de, de pensar les relacions entre els pobles aquí. Però clar, va ser tallat, va ser tallat, no? Moltes Gràcies. Bé, moltes gràcies. Uh, sempre és un plaer venir a Sant Andreu i ja crec que és la de segona o la tercera vegada no? que, que... Bueno, la tercera. De fet, sí. um, i a més cada vegada en un, en un lloc diferent amb la qual cosa, <laughs> vaig descobrint la geografia <laughs> eh, movimentista del barri, que està molt bé.. Um, Bé, de tot, agrair evidentment la, la possibilitat d'explicar de, algunes idees, de participar al debat, de, de fer-ho com sempre ha estat no? en un ambient eh, que sempre m'ha agradat molt perquè crec que és precisament el que, eh, bueno, el, el que ens fa fort, el que ens ajuda i el que ens permet realment eh, donar-li voltes a, a, a les coses. No? Um, jo tinc, clar, jo, tot com Santi. No? Tc una posició al davant d'aquesta situació eh, reflexiva, complexa, que intenta d'alguna manera esbrinar i, i descobrir quines són no? les múltiples lectures que es poden fer del que està passant i com entre aquestes lectures d'alguna manera intentar, eh, bueno, comprendre i veure què es pot fer no? perquè eh, evidentment eh, la cosa té eh, la seva complicació no? eh, per complementar i no repetir no? perquè de fet menysa majoria del, no, del, del diagnòstic que fa el, el Santi, jo el comparteixo completament no? doncs, però per no repetir potser ja eh, em centra etronòmica més també en el tema electoral o en el tema de, la, no, de, de què passa, quines opcions hi ha o com es presenta també aquest, aquest pati. No? Eh, i el, sense voler fer campanya eh, perquè no, jo no sóc membre de cap organització de partit, eh, jo ho adelanto. No? però eh, tinc una posició personal al davant d'aquestes properes eleccions i eh, doncs, doncs, m'atreviré ni que sigui per sotmetre no? eh, la, la meva lectura particular no? a, a debat. Entre altres coses perquè eh, no és tancada ni és una visió diguem-ne de, de, de partit i, i militant o, o partidista i, i per tant eh, crec que com ciutadà, ni que sigui, eh, eh, com ciutadà no en el sentit efectivament no, de, del ciutadà subjecte sinó en un ciutadà, eh, no, el ciutadà que viu a la ciutat, com a veí si voleu, per trobar una no, identitat diferent, eh, doncs eh, m'agradaria poder contrastar no? amb, amb vosaltres, eh? que, sou, que sou veïns eh? en el sentit etimològic, esteu a prop, eh? el vicino, eh? el, el, vecino, eh? el, que, el que està a prop. No? Bé, eh, crec que el, la cosa comença, o d'alguna manera per argumentar com abordar el tema de les eleccions, crec que hem de començar per pensar el context i el canvi de context. Jo personalment, per exemple, he defensat sempre que eh, s'ha de mantenir una posició instrumental amb les organitzacions polítiques. Eh, no em situo o no crec que sigui de gran ajuda eh, posicionar-se de, de forma substantiva i normativa, és a dir no, no cal fer grans afirmacions ideològiques que després eh, bueno, a la que es confronta amb el món real esclaten per totes parts. No? En aquest sentit eh, crec que hi ha com dues posicions que són molt maximalistes i, i per això mateix són poc útils. No? La primera diu que eh, el poder corromp, no? és això la frase famosa de Lord Byron, no? el poder corromp, el poder absolut corromp absolutament i per tant participar de les eleccions és iniciar el mi de, eh, de la corrupció no? i d'aquest poder que ens corromp i, i, i per tant, una deriva que malament. No? És a dir si ara, després de totes les mobilitzacions socials, eh, pensessim que el que cal és haver fet tot això per traduir ara no? en poder institucional dels eh, no? de parlaments i tals, eh, eh, doncs aquest poder del carrer eh, malament. Eh? Dir, jo no em crec la democràcia liberal eh, i, i això li agradaria molt a, a, als partits i particularment als partits de l'esquerra le, no? subalterna, iniciativa Esquerra, eh? i que em perdonin els que, els que estiguin per aquí d'aquest mal, eh? però, Eh, és a dir, no? eh, tot el que és mobilització al carrer és supersimpàtic i molt maco i tot el que vulgueu, però finalment mireu nens a la política es fa o no es fa i heu de portar el vostre esforç militant a les institucions mitjançant les nostres eines institucionals, els nostres partits, perquè si no eh, el que hi haurà és una majoria absoluta a quatre anys que continuarem amb les retallades, etc. I el món es presenta a si de simple. No? Eh, crec que és, una, és un diagnòstic absolutament equivocat. Eh? Eh, hi ha l'oposició contrària en aquesta que, que vindria, vindria a dir d'alguna no, manera eh, que és eh, la raó cínica, no? és la de eh, bueno, eh, i si no votes, eh, millor per nosaltres, no? perquè com que les coses són així, eh, eh, ja pots fer el que vulguis al carrer que al final eh, eh, sense tu ens ho fem millor, fins i tot. No? no diré ara qui va ser el polític, però arran de les mobilitzacions universitàries, eh, bueno, un amic que està molt ficat en les institucions, eh, es va trobar amb, amb, amb gent no? que estàvem mobilitzant i en, en, ens va fer no? una, una proposta. No? De, I l'argument era molt senzill. És, vosaltres ara teniu la vaga general a la universitat, teniu una presència al carrer, teniu un tal, Eh, és el vostre moment. Però d'aquí a uns mesos vosaltres no sou reig i continuu al Parlament, no? eh, doncs, eh, aquesta és la raó cínica, eh? És a dir, eh els que estem mal les maquinàries del poder estem per sobre de la vida corrent de la gent corrent, disposem d'un marge d'acció total i per tant, psst, Feu el que vulgueu, que l'únic que podeu fer és acceptar el que sostenem, perquè la resta no hi ha opció. No? Crec que són dos posicions que són mútuament complementàries i que són dos posicions que són absolutament estèries des del punt de vista polític i quan parlo de política jo sempre parlo des de la política de moviment, eh? parlo des de la política antagonista, de la política del conflicte, des de la política del carrer. No? Uh, I per què? Doncs perquè ens porten sempre a, a una dinàmica d'impotència, d'implosió, on, on mobilitzar-se no porta eh, a traduir en, en conseqüències efectives, no? en, en canvis reals, eh, les, nostres, les nostres accions, sinó que ens porta a transferir eh, aquesta capacitat de canvi a qui després per, normalment no la fa servir per canviar res, sinó simplement per continuar reproduint no? una maquinària de, de poder. Bé doncs en aquest Partint d'aquesta reflexió prèvia, no? eh, jo veig les eleccions actuals evidentment com, eh, molt marcades per dos fets evidents, eh, dos grans esdeveniments de mobilització social, un que és el 15M i un altre que és la diana. Eh, com deia el Santi, són, no són antagònics, no, són, eh, no estan contraposats, tot i que no hi ha pocs que els voldríem veure precisament eh, obussats per treure el benefici. No? Um, crec que el 15M i tot el que va venir després, perquè el 15M és només un dia, un esdeveniment, però arran d'això no, es va mobilitzar la gent i, i van passar moltes coses, que continuen passant perquè encara tenim el 14m en, en perspectiva i per tant a mi no m'ho preocupa és a dir jo el meu acte gran acte central de campanya és el 14m és a dir, és el dia de la vaga general i després potser és més important fins i tot que cal el dia mateix de les eleccions. No? Eh, però en aquesta perspectivas doncs, hi ha hagut un qüestionament de les retallades. hi ha hagut un desbordament eh, de, del model clàssic de lesació socials concertada, del model del, no, dels sindicats, Eh, dels pactes de la moncloa de, i, i d'aquest procés no? d'aquest comandament d'aquest règim polític hom eh, doncs els que treballàvem i les que treballaven trobaven un encaix institucional on podien d'alguna manera negociar les seves condicions de vida eh? doncs Això mitjançant aquest intercanvi de treball eh, a canvi de pau social i d'alguna manera bueno, fem no? eh, el que pot eh, indirectament portava a beneficis. a que El capitalisme ha descobert que ja ha arribat a un punt de fragmentació, eh, la composició de classe ha canviat no? i la fragmentació de la gent, les transformacions de les pròpies estructures productives no? ja ens han portat a un punt on no hi ha aquest subjecte del treballador de la fàbrica organitzat i articulat en sindicats fent grans vagues paralitzant el, el, el règim en el seu conjunt eh, i això evidentment permet negociar Eh, amb una posició de força que obliga no? i que ens porta a aquesta atomització, a aquesta fragmentaritat dels subjectes que eh, bueno, eh, no obliga, en definitiva, a complir eh, amb l'estat de menestari tal, sinó que dona marge al capitalisme per extraure encara més avantatges i, i, no? I, i, i accelerar no? en el terreny de l'explotació. Eh, això evidentment obté una resposta al 15 m El 15èm, Eh, I abans, eh, a la vaga del 29 essa, per exemple, no, aquell quina és la teva vaga. Ja havia esclatat, eh? és a dir, eh, tots aquests alineaments identitaris clàssics del treballador massa per una banda no? eh, i, i amb els que havia funcionat les coses doncs, no funcionen, per contra hi ha l'emergència d'aquesta multitud, d'aquest subjecte no? composat per una eh, immensitat de singularitats molt, molt diferents, en la pregunta quina és la teva vaga doncs, era quina és la vaga no? del migrant, quina és la vaga de l'estudiant, quina és la vaga del que no pot fer vaga, no? de qui no està inscrit en aquest àmbit institucional de negociació i l'acció col·lectiva. No? Eh, eh, Sinical no? Bé um, Això és per una banda, però en aquesta crisi del règim del comandament, que és una crisi eh, intencional perquè és suspendre eh, les garanties del marc constitucional per tal d'apretar no? i per tal de fer efectiu un, no? una compressió, una, una, no? una força que desborda, eh, també hi ha una resistència social i una resposta. No? Això té aquesta, ja dic, aquesta expressió però també hi ha, perquè vivim eh? en un estat que es va construir com es va construir i hi ha també un conflicte històric no? que el, el que expressa d'alguna manera la qüestió nacional. I com en tot conflicte eh? el que tenim és política i si tenim política tenim versions eh? diferents, lectures diferents del conflicte, algunes alliberadores i d'altres per contra opressores. No? Eh? Crec que no hem de ser absolutament negatius respecte a la mobilització de la diada. A mi, jo personalment mai no sé, tinc una identitat nacional molt, molt fotuda, perquè sóc gallec. I, I llavors, eh, i a sobre migrant, no? A, a, amb la qual cosa Sempre he vist no? eh, eh, la meva identitat com una identitat canviant. No puc assegurar que no només mateix ser gallec a Galícia, que gallec com mésgut no? a Suïssa, a Ginebra, on un 7% de la població és gallega, per, cert, O aquí a Barcelona, no? on hi ha 30.000 gallecs a l'Hospitalet, per exemple. No? És a dir, eh, això dóna una visió del món que et fa ironitzar no? i no creure eh, aquest pathos, aquesta emotivitat de, la, de les banderes sempre et fa un mic estescèptic. No? Eh, però, Uh, tampoc soc, uh, soc historiador de llicenciatura i politòlic de i com a mínim li donat moltes voltes al tema i tampoc soc ingenu respecte a això. Uh, I sempre penso que hem d'anar amb compte, les lectures simplistes no ens ajuden. Si l'Artur Mas uh, ha hagut d'entrar en el terreny de la lluita per la significació del significant independència, la paraula independència no? s'ha uh, ha hagut d'anar allà, és perquè Mas ha fracassat igual que és un fracassat amb les retallades i sap que el rebuig social a les retallades és eh, bueno, eh, el, seu, el terreny del seu fracàs segur, pensa que encara disposa d'un cert marge eh, lluitant pel significant independència perquè clar com que és catalanista i reconegut com tal, doncs aquí pensa que eh, no? sota la senyera tindrà una credibilitat que el podrà fer fins i tot salvar-la i si a sobre la gent està tan tonta no? com per creure el, el tinglau i, i votar en una majoria absoluta de convergència, doncs llavors és la quadratura del círculo. No? Eh? Externalitza, com ha fet sempre, no? la dreta conservadora aquí, eh, el, el, les despeses de les retallades socials, els costes electorals, sobre el paper a Madrid, no? tensen la màquina. Jo me'n recordo una vinyeta del Manuel de Fondevilla on sortien Mas i Rajoy i contentins, cadascú en la seva bandera, dient fantàstic, ja no es parla de retallades. No? És a dir, en això, això és el que pensa, eh? però me, em temo molt que ha traslladat eh, aquest debat de paraules a un terreny on la significació d'independència no està tan assegurada com la significació de Catalunya. Normalment el que fa la dreta eh, a Catalunya o al País Bèsque agafar el significat de la nació. Eh? Com que Catalunya no vol dir en termes polítics res, doncs eh, és fàcilment instrumentalitzable. Però el problema de la independència és que una vegada que l'agafes entres en trampes que no hauríem de deixar d'aprofitar per entreure el benefici. Perquè clar, tu dius independència i aleshores et fiques eh, bueno, en un debat eh, moltes vegades surrealístic. Eh, eh, Permeteu-me, jo sé que si hi ha independentista ho passaran molt malament amb el que diré a continuació, però parlo com politòleg, la independència no és possible independència és un impossible metafísic. és a dir Això que diu en independència és eh, una discussió distantina sobre el sexe dels àngels. Eh, nosaltres estem sota un comandament multinivell eh, d'una complexitat extraordinària on no hi ha eh, la possibilitat d'articular un estat-nació. Eh, fets empírics per avalar això i que ningú pateixi massa. <laughs> doncs, eh, primer, eh, no hi ha hagut mai un procés de secessió a l'interior de la Unió Europea. I per què? No és casual. Hi ha hagut molts fora de la Unió Europea per accedir d'una determinada manera a la Unió Europea. Eh? Jo que m'he especialitzat en estudiar els països de l'est, eh, conem molt bé el cas de les repúbliques bàltiques, el cas dels Balcans, de lex Iugoslàvia, el cas de l'unificació d'Alemanya, que és una, un canvi de territorialitat per unificació, la secessió de Txecoslovàquia, en txecos i eslovacs, no? eh, tot això n'hi ha hagut, però precisament... Per crear un espai d'integració econòmica en el que ja estem aquí el, el petit problema no? el petit detall sense importància que demostra que no té sentit. Una altra cosa és si a dins d'aquest comandament europeu en podem i de fet es pot eh, discutir i modificar el repartiment de competències i no només de l'Estat cap a Catalunya o de l'Estat cap a Brussel·les, sinó de Catalunya al nivell autonòmic no? cap al nivell municipal, eh? I, i o com sigui, no? dir, aquí hi ha Ah, en aquest eix hi ha un terreny de lluites, hi ha un espai obert de política on es pot conflictuar, però independència dient un nou estat a Europa, això és un sofisme, és, és, és un sofisme. això no té cap tipus ni cap forma de concreció institucional possible. De fet és molt graciós perquè la que, eh, els polítics han de parlar d'això, fan una de dues coses, o bé només parlen en termes purament abstractes i purament ideològics, o bé comencen a fer coses rares, no no volem una independència clàssica, volem una interdependència, no? deia el mas en l'entrevista. No volem, perquè clar, el sap que ha de satisfer, Eh? les exigències del comandament i el comandament integrat al capitalisme europeu sap que no està per conyes amb això de les lescessions eh? i que no és, no és ara el cas de tornar enrere o de crear aquí una Albània, un Montenegro. No? Eh? Eh? Eh, doncs, sap que això no i per tant ell, cada parlar i cada parlar també eh, cap al senyor feiner i cap als senyors del capital, vigila. No? Hi ha hagut veus de la patronal que molt clarament li han dit: sí, atenció atenció amb com feu servir les paraules. Eh? És a dir, s'estan ficant en un terreny on nosaltres no hauríem de ser només negatius dient, ostres, tu, eh, ja estem fotos, ja han tret les banderes, ja han perdut, ara traurà una majoria absoluta, quatre anys més de retallades, i, oi, oi, oi, oi, calma, eh? que no conda del pànic. Primer perquè el seu discurso és molt incoherent, internament no, no respecta a nosaltres, que ens venen una moto, eh? no, no, respecta a ells, eh? hem de veure això, hem de veure aquesta eh? divisió interna. Eh, tenen una fractura com no han tingut mai, mai han tingut una fractura així. No estem en Pujol i Felipe González fent la seva, no estem en Aznar i Pujol parlant català a intimitat, no estem en aquest contexte. Estem en un context de debilitat extrema, eh? perquè s'han estat històricament les relacions del comandament per dalt i això és una bona notícia eh? i no ens hem de veure eh, només limitats a aquestes lectures extremadament nihilistes i, no? I negatives que, que no es permeten actuar segona reflexió: per tant, si el terreny és obert eh? i si el terreny és un terreny de conflictes, aquí s'ha d'intervenir i no ens podem quedar sense fer alguna cosa. Ells s'han ficat en un terreny on eh, han agafat un, no? I, i estan posant tot l'aparell ideològic dels mitjans de comunicació no? i de l'avantguardia la, de TV3 o que sigui tots marxegagan amb una idea per d'alguna manera resignificar la paraula, però la paraula té un problema i és que la paraula porta a una implosió, eh, però una implosió molt interessant perquè és la implosió de la vella gramàtica política, és la, la implosió d'aquests conceptes amb els que treballaven i que ja no podem treballar més, ara ja no hi ha excuses. És a dir, independència, sí, per descomptat, fantàstic, si la gent clama independència, tenim el debat de l'independència. Ara la pregunta és, sí, però quina independència? I aquí són les coses que comencen a posar interessants, perquè quan parlem de quina independència hem de parlar de quina és la Constitució material sobre la qual es pot sostenir eh, un projecte eh, polític, ja no que es digui independentista, que dir-se independentista reclamar independència respecte a un estat, no, no, no, que faci efectiu un govern des de baix. Aquí és on la cosa eh, comença a ser molt interessant, perquè aquí és on comencen a agafar pes, no les polítiques de la vella gramàtica, no? les polítiques que es defineixen els termes de eh, partits, eh, bueno, això, no? el dret d'autoterminació, el fet que si votem en les eleccions, tot això es fa contingent a un fet. Nosaltres podem votar, fixeu-vos. agafeu el tema de la consulta, nosaltres podem votar una consulta. Esquerra pacta amb Convergència que farem una consulta. Senyors, consultes ja n'hem fet, ja n'hem fet, hi ha hagut consultes. Consultes il·legals, també les consultes eh, no, per a la independència han estat il·legals, eh? no sé si us recordeu, eh? Eh, no reconegudes, no, no vinculants. Eh, bueno, per tant, és això el que ens prometen per la propera legislatura, però ja, ja ja hem tingut i ja en coneixem el resultat. Aquí hi ha un problema real i és que sense una Constitució material que faci efectiu l'exercici eh, d'un poder constituent, eh, no hi ha cap mena d'acte solipsista de declaració no? de voluntat individual o, no? o col·lectiva per una direcció única que serveixi darrer es diu un senyor pot dir... és molt curiós que es diu eh, no el titulars és proclama l'estat no? proclama el que vulguis nen un estat, eh? un estat per cert estat ha de tenir un exèrcit a tenir una moneda ha tenir un Eh, una força de llei al darrere d'allò que diu perquè allò que diu sigui cregut i sigui efectiu. Si no, eh, és només parlar en un buit. Eh. On és l'exèrcit? On és la moneda? Pu dir perquè eh, no són en lloc. que per, per estar no està ni tan sols en Espanya. Eh. És a dir, prova de que aquest comandament, és a dir tu pots trencar amb Espanya el que tu vulguis.? I? I? Si l'exèrcit està a l OTAN i a l'euro està al Banc Central Europeu, què està passant aquí? Com funciona? Com estan funcionant les coses? Di que no té sentit parlar en aquests temes, El que ens interessa, però, és saber si podem aconseguir eines podem crear aquestes bases materials per fer efectiu un autogovern, un govern de la gent per la gent. I aquesta és una pel·lícula completament diferent. I aquesta sí que és una independència real, no una independència solipsista, una independència de declarar la independència. No, no, aquesta és una independència de la que està al darrere. Per dir lo amb exemples visualment, és a dir, una independència en un model econòmic absolutament independent del Totxo i del Giri que és el que hem tingut i és el que tindrem, la independència de l'eurovegues la independència de, no? de, de, de, bueno, de, de la borbola immobiliària no? que, que esclatat, Això no és una independència. Això és una, in, una dependència extrema. És a dir, el problema és que qui ha governat Catalunya durant molts anys ha optat no només per viure dins d'Espanya, sinó per eh, explotar el model espanyol a l'enésima potència. Aquí hi ha gut més aposta per al turisme i més aposta per la construcció encara que, la, que en altres parts de l'Estat. Aquí no hi ha passat com País Basc. El País Basc eh, al davant de la eh, possibilitat de la independència sí si o no, al davant de la independència efectiva, de la de la constitució material, contraposen cooperatives com a Mondragón, contraposen altres condicions laborals, contraposen uns marges que aquí no contraposen, eh? Per tant, atenció, no? De què parlem quan parlem de, de, de segons quines coses, no? m'abobul eh, eh, al davant doncs, de les eleccions, què podem, què podem fer o quines opcions o com es planteja el tema? Jo he estat sempre eh, contrari al fet ja l'dic ara eh, al fet que les copes presentessin a les eleccions i ara estic a favor. <ríe> i m'explico. Eh? I votaré cu. Eh? Eh, I per què I per què no les altres. Ve eh? eh, primer, per un motiu bàsic perquè hi ha hagut un canvi de subjectivitat després de la, de la Diades. aquí potser no és el meu, no és el meu canvi, però és el, el, el, el, el que és molt majoriità de la societat. És a dir, eh, estem vivint un procés que es diu no, d'alliberament cognitiu, no, de sensació aquesta' per fi. És a dir la gent a la Diada es va sentir com... Eh, Bun, ah, és és eh? Arriba el moment. això, evidentment, aquí hi ha una part de manipulació obscena, però hi ha també una part de sentiment honest per part de la gent que s'ha identificat amb una identitat nacional durant molts anys i que veu que aquí estan passant coses, no? I que ja és o entén molt probablement per un desconeixement profund d'aquesta de de, de estructura multinivell del comandament Europeu i on estem a la gent no ha d'estudiar ciències polítiques. Eh? doncs probablement és que la independència és una opció. És, és molt curiós com s'associa la independència, el significant la independència a coses sempre molt positives que no tenen però, eh, massa fonamentació després quan es va al, al terreny deal que és institucional. Eh? Um, no importa. A mi no m'importa, Jo com polilítòleg sé una cosa, jo que he creut com real és real en les seves conseqüències. i la gent creu i viu aquest procés com si fos real. Per tant, hem d'actuar eh, en previsió de que les seves conseqüències han de ser reals. Per tant, de tot el panorama eh, partidista eh, que, que se'ns ofereix, és evident que qui estigui defensant des de sempre la independència, des d'una perspectiva de trencament, evident no? i de ruptura amb el règim és qui es troba en millor posició eh, per poder oferir, Algo, eh? cap a alguna cosa, que doncs, eh, alguna opció de vot. No? Eh, el que Esquerra ha signat al Parlament, vosaltres potser no mireu, però jo, com que soc politòlic, estic obligat a mirar i m'he mirat eh, el, el, les declaracions i els documents no? del Parlament, el que ha votat Esquerra amb convergència és eh, l'esquerrovergència, esquerro, no? eh, és a dir, han votat la subalternitat absoluta respecte a la propera legislatura, han donat un xec en blanc, la consulta ni tan sols es defineix com vinculant, Eh? ni tan sols eh, es lliga a desenvolupaments futurs i, a, eh, tal. I per tant aquesta és una, una independència de conya. Eh? És a dir, això és només és tenir el personal entretingut 4 anys amb la pastenaga de la independència per després anar fotent retallades des del darrere. Això és el que ha votat, eh, el, que ha votat el senyor Oriol Junqueras, em s'agradi que no, i jo a la declaració del Parlament que han signat, que és l'acord amb el que entraran ara, eh, em remeteix, és a dir, que aquí és el que hi ha. Eh... Una altra qüestió que em sembla fonamental per rebutjar els partits aquests. Eh, aquests partits estan impufadíssims al Sr. Feine, és a dir, em, companyia, no? dir, la, la, us heu mirat el deute dels partits amb la Caixa? Mmm. quin és el marge, eh? és el marge d'acció d'organitzacions polítiques que estan endeutadíssimes, no? Petit, eh? Jo sóc vieux. Eh? Eh, és un marge mínim, eh? d'acció. En això no van enlloc, més encara, crec que eh, hem, des del 15M hem de posar punt final a cert tipus de relació instrumental de l'esquerra subalterna amb nosaltres, subalterna del comandament. Eh? Eh, I és el següent, no val això de quan eh, estic al govern, les faig totes Aprovo el Pla Bolonya amb unanimitat amb el PP i Convergència i Ciutadans, això el fet és iniciativa per Catalunya, i no passa res perquè després em passo dos anys eh, agafant la bandereta quan estic a l'oposició a les manifestacions per perquè que organisseu vosaltres, eh, perquè jo no, no em fico eh, a fer la feina, eh, i vosaltres com a imbècils em torneu el vot perquè jo pugui tornar al govern. No? I així funciona meravellosament la democràcia aquesta pendular eh, del règim polític que diuen democràcia liberal. No? Eh, ens em va passar amb la Lou, jo recordo perfectament el Zapatero l'1 de desembre 2001 eh? encapçalant la manifestació i dient quan arribi el poder derogaré la Lou, eh? encara estem esperant. Eh? Eh, no són credibles, no disposen de credibilitat, més encara, és que no han fet cap autocrítica. Però això encara, el senyor Boada, després de la sentència enferma de, de, de Núria Pòrtoles, una noia a la que es va fer passar un calvario de presó i d'aberracions i de les abjeccions, eh? després de cagar-la d'una manera tan brutal, no té ni la decència ètica, moral mínima, de dir que s'ha arrependit que comés un error, que li van enganyar, o el que fos. Diu que tornaria a fer-ho. És a dir, ja estan avisant que si tornen al poder tornaran a agafar els Mossos eh? sota el seu comandament i ens tornaran a fer fora de les places i del que calgui. Vale. I Per tant, jo això em fa que sigui impossible votar això. I el discurs aquest típic que es fa, home no, és que no pot ser maximalista al tot o res, el problema és que no és el tot o res, el problema és que és només continuar reproduint el mateix o obrir la possibilitat de fer alguna cosa diferent. I aquí, de nou, em sembla que el que hem de buscar aquesta interfície amb les institucions del govern representatiu que faci esclatar aquest espectacle de la política del que viuen també bé instal·lats aquests senyors des de l'extrema que a l'extrema dreta del Parlament. Com fem això? Aquí, tot i que ja ho he dit, estic a favor de votar l'Scub, crec que l'Scub són l'Scub malgrat l'Scub i crec que l'Scub, ho sento molt també per si hi ha algú de l'Scub aquí, no m'inspira la menor confiança, no m'ho no m'ho crec. Uh, per sort, les CUP han, han votat a uns candidats que sí m'inspiren confiança, en tant coses perquè quan es van de Salotxa de Plaça a Catalunya el David Fernández estava amb mi rebent les mateixes hòsties i els mateixos cops de porra. I per tant, m'inspira confiança a gent a la que jo personalment, jo, eh, li puc demanar un rendiment de comptes perquè els conec. De totes maneres, les CUP han d'assumir d'una punyetera vegada una transformació radical del seu projecte polític si volen realment ser una eina per la gent. M'explico. L'esquerra independentista, com a molt, pot actualment estar al voltant en bones circumstàncies dels 50-60, siguem generosos, 70.000 vots. Seria mentida, eh? perquè voldria dir que tot el que ha votat municipalista votaria que opara i al loro, eh? amb això que és el vot dual existeix i no estan fàcil la cosa. Però és igual, més igual, donem-li aquest marge dels 50.000 vots al que vulgui. És igual és insuficient, així no entren. Aleshores, aquí del que es tracta és en actes com aquest de visibilitzar. Ei, nois, si voleu entrar, heu d'anar més enllà de vosaltres. Prou de tanta identitat, prou d'aquestes identitats inamotimibles, prou d'aquest punyeter unitat popular, d'aquest rotllo batassona, que uns entes que arriba tasunes unitat popular, és el que vol dir. dir, prou d'aquesta basquit i saguda, eh, amb la que useu estem autosatisfent identitàriament al ghetto dels vostres casals i els vostres sataneus, aquí a fora hi ha un món real i hi ha la vida real de la gent que no necessàriament és independentista, que no necessàriament eh, vol satisfer el seu món identitari, eh, amb, amb, doncs, amb la sinyera i amb no i amb els i amb la, que sigui, que sigui el vostre univers estètic i de ah, eh, la societat actuals són duna complexitat extraordinària on sou parts, afortunadament. Estaven no tots, si no sempre bé, perquè el 15M l'Escup estaven fent el seu acte final de campanya, eh? Les coses com són. Eh, eh però després van venir i després van participar, i sí, és cert, pesadíssims amb el rotllo que s'havia de reconèixer el dret a de manera explícita i no els valia que el fet de votar les qüestions importants, no, això es va passar al debat, no? que votar les qüestions importants s'haurien de votar en referent, deia el 15M, i els altres deia sí, sí, però a mi em poses per aquí que això de ser el dret a dels pobles, bla, bla, bla, i diu, bueno, home, una mica menys de neurosi, si us plau, i una mica més d'apertura al món, no? és a dir, una mica més de comprendre que no esteu soles. Mm? Sortiu del gueto no? i poseu eh, la tasca aquesta extraordinària que fet perquè l'heu fet eh, als ajuntaments eh, a, a, demostrant que és possible una democràcia diferent, perquè les això és un, un aval que ningú li pot negar als ajuntaments petits i no és casual i no és casual perquè la democràcia radical, la democràcia real es practica a escales petites i mai a l'escala de Barcelona, me'n vaig oposar que la CUP anés a les eleccions eh, a l'escala de Barcelona i, i, i, i encara el faria. Eh? Eh, per què, doncs, acabo, no? per què doncs, donar credibilitat a aquestes CUPs? Doncs perquè deixaran de ser les CUPs. <ríe> a dir, eh, eh, perquè no els hi quedarà un altre remei que assumir el món extern i el món real. Mm? És a dir perquè s'estan entrampant en les seves pròpies contradiccions i només sortint de manera intel·ligent aquestes contradiccions portant, eh, eh, portar a terme, també els seus objectius, perquè em consta que el que volen no és una independència d'aquestes de declarar d'independència i adeu, eh? el David Fernández ho deia no? l'altre dia, saben perfectament que la independència real es fa, i el David més que ningú perquè treballa com 57, es fan les cooperatives, es fa no? amb, amb el canvi real de les relacions de poder reals a l'economia real, i que és per aquesta via per on hem d'anar. I aquí, i ens situats en aquesta perspectiva, és on es fa contingent, si tenim o no tenim un estat. Eh? Es fa contingent. Eh, perquè en realitat ens porta al conflicte real, que és el conflicte amb un comandament multinivel complex i d'una extraordinària riquesa eh, de lluites i d'àmbits molt diferents no? en els que es pot intervenir. Eh, per què doncs, votar o no votar? O per, com a mínim Quines serien aquestes garanties que ens fan, més enllà de que algú personalment pugui eh, no conèixer el, el David, o bueno, jo és que me'n conec a la meitat de la llista. No és casual, eh? no crec tampoc que sí só que em els conell. És prova que han estat al carrer aquests anys. Eh? Um, per contra, no em passa el mateix eh? amb les llistes de les altres partits. Eh? No, els he, no els he trobat eh? a, a les mobilitzacions. Això ja és un canvi sociològic important i simptomàtic, però no és suficient. Han fet 10 punts d'acció eh, política si entren al Parlament que són interessants, són molt insuficients. Eh? So molt insuficients. Eh, però com a mínim, han obert aquest debat. Jo crec que el, mh, això dona marge eh? per precisament no? eh, situar no? eh, a les pròpies CP davant de les seves pròpies contradiccions i per fer- una cosa molt més àmplia i molt més gran. Acabo doncs, eh, jo he signat un manifest i estem promovent un manifest que es diu més enjà del X 25quena, eh? que precisament el que vol és obrir el debat més enjà del 25na, -en, perquè les eleccions són sempre contingents a la política de moviment i perquè el que ens calen és produir alineaments polítics importants. Jo crec una cosa, si les CUP no entren al el Parlament eh, els que hem no, avançat i impulsat aquest manifest ens trobarem amb un fet, ens trobarem a la raó cínica ens diran, eh, Mireu, no? Estàveu eh, intentant canviar les coses i tal, però al final arriba la llei electoral, els únics que som diputats som nosaltres, és l'única possibilitat de fer política real és aquesta, i lo vostres són il·lusions utòpiques. Doncs, per contra, imagineu que tenim a les CUP. Ni estan a favor ni en contra de les CUP, ni estan a favor ni en contra d'iniciativa, el que s'obre és precisament un camp de debat i un i de realinyaments electorals on pren i agafa sentit obligar aquesta esquerra que s'ha ficat en la subalternitat i en la comoditat de molts anys a sortir d'ahir i ha d'haver de participar i de debatre en altres espais que no són els seus, on hauran de modificar coses i hauran de repensar-se. Eh? Si ho fan, jo personalment som molt escèptic, però com a mínim prefereixo veure al 26N aquesta situació que no pas la de la reconfirmació i la reafirmació de la raó cínica. I aquest és bàsicament el meu, el, no? el, el meu argument i, i les meves raons. No sé si poden ser d'utilitat, si jo mateix eh, dubto, cada dia m'aixeco i, i li dono mil voltes, però però crec que com a mínim aquí hi ha un punt de debat que ens permet des del carrer, des dels moviments, veure de manera instrumental les eleccions per continuar reforçant-nos, eh, afavorint les nostres lluites i no pas per contra, eh, eh, cauent en la, una vegada i una altra en la passivitat no? i en la la impotència, en el sentiment d'impotència. Bé, bueno, no em lio més, que si no sóc terrible. <laughs> Gràcies. Eh, bueno, ahora se trata de que la voz la tenéis vosotros. Eh, María José tomará palabras y yo iré pasando el micro. Bueno, en primer lugar, buenos días y gracias a la Asamblea de Sant Andreu y gracias a los dos exponentes, eh, Santiago y, y bueno... <laughs>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 o un milió i mig de persones que van sortir al carrer amb bona voluntat pels seus interessos polítics i que ningú, ningun partit d'esquerres sols estigui criticant això, això sí que es veu i el més greu encara és que encara els partits d'esquerra no s'hagin de que hi ha una fórmula que va funcionar l'any 36 que és l'única fórmula d'esquerres que ha funcionat en aquest país amb aquell temps es va dir, ara li podeu posar el nom que vulgueu un front popular d'esquerres. És lúnica forma que tenim de portar a un país, com Catalunya, a la independència, però ha una independència política diferent a tot el que es pugui estar movent, més a dir, a una independència més semblat d'Islàndia, que pugui fer la seva pròpia constitució que la Constitució no sigui una transició que va anar a de la formació de l'Espíritu Nacional de la Constitució Espanyola és la Constitució que tenim i que la dreta ens la treu, quan li surt dels collons i perdó, eh, com el llibre sant, com la Bíblia i igual que els capellans fan amb la Bíblia també diuen bueno sí, però aquest trosset de la Bíblia noi, no te'l pots prendre al peu de la lletra, sin embargo aquest trosset va a missa. M'enteneu?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 podem anar i tornar a mateureu per 50 cèntims senyors i no es perden calés eh? Vull dir, si allò si fos una, una, una empresa estatal o sigui pública no, no, no es perdria en calés. que cobrin pel manteniment i pel sou de les persones que hi ha, no estic ja d'acord és com se'n cauen els collons al terra de veure un alcalde de la dreta com el, com el García Albiol de Badalona negociant amb els bancs per comprar pisos i posar-los en lloguer social se'n cauen els collons al terra i se'n cauen els collons al terra quan l'esquerra en el tripartit ja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 des de la, de la Diada es fa des de la legalitat més, més legal, eh? mentre que tot el elquinè es fa des de la il·legalitat. Eh? Llav és un altre canvi important. I suposo que hi ha més coincidències més tal, crec que és un tema recurrent important, però de moment veig aquestes dues qüestions.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 autèntica i veritable representació de l'independentisme veritable i de l'esquerra veritable i tot això. No, jo vull tenir el David Fernández, jo vull tenir el Joaquim jo vull tenir al Jordi Martifont, jo vull tenir a una sèrie de gent que connecta els moviments, que sé que faran política com la fan les grups als petits ajuntaments, és a dir que la faran en contacte directe i subordinats a les polítiques, no, de, a, a les opcions no, de mobilització de, del Parlament. Algú deia i amb tota la raó que vols efectivament que apenguin eh, els comptes, que, que expliquin, eh, que, que siguin transparents, que siguin opcions, a les xistes obertes. Eh, el procés pel que s'han votat eh, els candidats actuals de les CUP demostren una cosa i això és el que ens incentiva molt a estar a favor d'anar a, a votar les CUP, eh,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 Bueno, res, no, mira, no em lio, vinga. Jo el, seré curt perquè ja és molt tard. El que volia dir, en certa manera, amb lo de la segona transició, tot això, això el nom és el menys, és que, eh, en certa manera, el, és l'hora de la política, Vull dir que això és, em sembla que tots ho, ho hem entès, dir que és l'hora de la política. Però jo no ho veig tan, diguem-ne, senzill com el Raimundo. És a dir, el, el, el, sub, el sistema polític, eh, sense anar fons, funciona amb un codi, un codi eh, que és el govern i l'oposició. I tot el que no s'expressa en aquest codi, és a dir, en aquest llenguatge, un gran eh, eh, autor deia que és soroll.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 Connecar amb el ningut se de presenta, dirporttar al final el ningut se de presenta, Això sí que buidava i deslegitimava. Vull dir, portar al final el ningut ja de presenta, era no en a parlar al vostre llenguatge. El vostre llenguatge no l'entenem. I aquí obre una altra perspectiva. Per dir què pot fer una persona, dues persones al parlament?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 Bueno, la gent a Montreal, que és el model d'aquí, estava absolutament d'acord amb aquesta idea. No? Dir, el problema és és l'hora de la política. seguirgui fent la política micropolítica eh, semiartística que havíem fet diner gratis no, és insuficient, És insuficient perquè hem de donar despostes a coses molt sèries. A l'actual tot això és no podem alinem a cantar eh, el trabajo es una mier d'acord, però hem de saber, solucionar cosa i sobra per mi sobra la, realment la, la qüestió. I l'stat no el critico, em sembla bé, però em sembla insuficient perquè la pregunta de veritat és aquesta. No? Hi ha una altra política més enllà de trencar el codi d'aquesta política. no, no es pot acordaar a nadie, però mm, pediríamos que les intervencions frem més breves. ha ocho paras que quin quiera hablar eh, aquí.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 Proves de la de les que reinden de per tota la vida, no? Vull dir, gent que et deia, "Oh, és que els Oscars independentista convoca a la mateixa hora un lloc diferent." No, no, perdona, és la tota la vida, la Plaça d'Orquinaona no la Teva. Saps coses així. i i em preocupa molt perquè, o sigui, gent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 Eh, Independs de Madrid peruposat, independent de Brussel·la perssuosat, però independent també de les cè·lit econòmiques. No, no cal tampoc estar fora d'Europa. No, no cal estar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 hi ha una cosa que el 15M ens aglutina i és que volem canviar el sistema. Llavors Jo pensava que avui discutiríem si es pot canviar el sistema des de fora o des de dins. Jo sóc partidari de des de dins i celebreu que la CUP es presenti perquè serà una força més intentant canviar el sistema des de dins. Perquè considero que és bo? Perquè des de fora, com estava dient el company,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 política nocturna no, i antagonista, que jo era un nen i em quedava i deia que els xerren unes paraules que no m'acabo d'entrar jo i anava de mi i havia llegint llibres, a veure què en tenia d'alguns d'ells. I, bueno, i, i, I sempre he sigut partidari d'això, de l'acte de la subediència i del, i del nari. Ara bé, amb eh, aquests moments també m'he plantejat si, si podia ser una eina o no Eh, el tema de, per exemple, de, de, de, de la CUP, no? si podia ser una eina al Parlament. Ja que no creia amb tots els partits tradicionals sempre perquè han estat subllugats al gran poder i al capital. Doncs, M'he anat interessant i he participat en alguna assemblea de les camp han obertes, que crec que és, que, és una, que és una gran eina com a apropament a, a, a, a la política del carrer i front a això he anat debatint a mi mateix i tinc molt clar no ens representen i vull que ningú ens representi, però l'altre dia el David Fernández va fer unes declaracions que vaig escoltar que van estar molt bé, que era jo no represento a ningú sinó ells se'ns representen a mi. Això a mi em va causar una història molt...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 Però clar, i eh, jo crec que si, si la gent que entra, ja dic que el vot és per mi és llo de menys i les eleccions és llo el de menys, però si jo aquest cop votaré, de moment queden 20 i 20 dies, a no sé que m'apane deixi, votaré, votaré a CUP. Però espero que, que és el que vaig oferir a dins de les assemblees obertes és de dir, recordeu que no ens representeu, que som nosaltres els que us representem a vosaltres, que sou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 a sense sense butar, com ho he fet sempre. Que ja, ja, eh, havia demanat la paraula i hi ha dos persones més, tallem aquí, però abans de que marcheu tots, hi ha una companyia al fons que es diu Gemma, que està recollint firmes per l'harmonia, perquè l'harmonia tingui el local que li pertoca des de ja fa anys de lluita aquí a Sant Andreu.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 Per a mi, eh, és absolutament decisiu eh, eh, canviar el codi. O sigui, sense autonomia un codi autònom, sense un codi autònom, sis un còdi autònom, estem perduts. Ara, si puntualment i contingentment, en aquestes circumstàncies i en aquests candidats i en aquestes, eh, tal, podem fer una petita jugada contingent a dins de la perspectiva general de mobilització social en la qu hem de continuar insisteixo que el meu acte central de campanya és la vaga general, doncs endavant crec que mereix la pena, eh, més que res,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 i i tot Obama va entrar amb en bones idees al principi i el vam frenar. No sé vol tra que ho recorda l11 s a mi l11 s em recorda Xile, on el poble democràticament va elegir un govern que dòlicament era pel poble i no van trigar gens fos un cop d'estat i en entregargar-los a la merda. O sigui això mi em demostra per lo que serveix a a votar. Vale, i això me'n recordo un cop al 15m, un noi que va dir que em va fer gràcia, que va dir: "Igual que fotrà un polvo cada 4 anys no és vida sexual, tirar un paper a una urna cada 4 anys no és vida política. Eh. Llavors una miqueta el, el que jo crec que hauríem de fer no és com comentarar el company i les eleccions no serveixen per res i rendir-nos, sinó crec que tenim molta, molta força. però hem de lluitar políticament des d'una altra manera. Cada acció que fem a la nostra vida és una acció política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 en comptes de tantar l'electricitat tambéesa ara tenim una alternativa que es diu som energia, doncs ja no estic alimentant també el règim i la cosa que se lesudedegi. però la cosa és fer coses. El problema és quan no les fem. el que ens esclavitza és la comoditat, és la passivitat. Si seguim sense fer res estem torrocant el que fa coses que les segueixsi fent. no és com allò de qui calla atorga. O torga. Oh, és quem estam fotent, molt bé, però és que tu no fas res al respecte, clar que t'estan fotent. lavons jo el que crec que hem de fer és aconseguir... A empodar-nos de la nostra vida de la nostra realitat i, i si volem que el món canvi primer hem de canviar nos mateix canvia, canviar un mateix no? i això és o si sigui, ara també m'han recordat va dir un, fa un temps fa poc que molt bé ara en juntem uns quants fem la revolució arribem al poder l'identè poble decideix per fer ens el poder el pots triar i el poble et diu molt bé molt bé jas ja fet ja ves fent tu que ja ja em sembla bé cosa pues, crec que és el nostre problema no? que hauríem de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 de que la política només pot ser nocturna ja dir, no identificar-se de destruir d'odi tot això ho això defensant però ara tinc un fillet aquí i una nena allà i llavors també has de construir una miqueta vull això, vale Bueno, Carlos és la última intervenció, creo? no? Doncs pues entonces, muchas gracias a todos y seguimos Y, y, y, y seguimos adelante.